Rayumbu, Reknieles van Phi, Jayana Kalameka, Merechiri, Tanaraka Wanchi, Wanchi, Mayukabu. Pir mi pir benggat situ, saat asa satu deng urang anteng padu doaan pak Waktu puran anusak deng di urang ik ben een beetje Ik Padu. ZANG en dan, Sugangia ga dat Situ sakape asa satu dend urang ancam padu duaan pa untun ranggem waktu urang anur sakdendai urang cacat kenan Asi die naar kiet pas sieni, anten padu dua. Zeg maar aan hem, zo'n ganja ga dat